תהלים ספר שלישי, מזמור ע"ג, מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוהים לברא לבב, ואני כמעט נטהו רגלי, כי שופכו אשורי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם, וברי אולם, בעמל אנוש עינמו, ועם אדם לא ינוגעו. לכן ענקתמו גאווה, יעטוף שיט חמץ למו. יצא מחלב עינמו, עברו משכיות לבב. ימיקו וידברו ורע עושק, ממרום ידברו. שטו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. לכן ישוב עמו הלום, וממלא ימצו לעמו, ואמרו, איכה ידע אל, ויש דעה ועליון, הנה אלה רשעים, ושלוו עולם, השגו חיל. אך ריק זיכיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפי.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 איך היו לשמך ארגע, צפו תמו מן בלהות, כחלום מהקיץ, אדוני בעיר צלמם תבזה, כי התחמץ לבבי, וכליותי אשתונן, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני.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 תהי בה' אלוהים מחשי, לשפר כל מלאכותיך.